a Civil Rádió Lokátor című műsora, ami tudományos ismeretterjesztő műsor. Ma a Konkoli, Magyar Tudományos Akadémia Konkolitege Csillagászati Kutatóintézetéből jelentkezünk. Az igazgatóval, a Tudományos Akadémia doktorával Balázs Lajossal beszélgetünk, aki 1997-től 2009-ig vezette, 19. vezette ezt a kutatóintézetet hanem hívják. Igen, kérem, javítsunk. Így van, így van. Tehát addig, amíg én vezettem, teljesen korrekt volt az intézet elnevezése, de most az akadémia úgy döntött, hogy átszervezi az intézet és ezért kutatócentrumokat alakított ki, és mi pedig az MTA csillagászat és föltudományi kutató központjának lettünk része. Tehát nevünket megtartottuk, csak még eléje jön az, hogy a Mertudományos Akadémia, Csillagászat és Földtudományi Kutató Központjának, Konkony Tege Miklós Csillagászati Intézete, mert a kutató az a központ nevébe van benne, és így, tehát ez most a, a mi nevünk, de való igaz, hogy amíg én voltam ennek a intézetnek vezetője, akkor így hívták, hogy ő mondta. Ez intézet egy kicsi történetéről halljunk. Hogyan alakult ez a kutatóintézet? Mi volt a célja a megalakulásakor? Valójában az akadémiának a legrégebbi jogfolytonosan működő kutatóintézete, mert 1899-től számítjuk a születésnapját. Most tulajdonképpen a professzionális szintű csillagászat, csillagászat, mint tudomány, tehát nem úgy, mint hobbi, szabadidősport, hanem tudomány, valójában Magyarországon 1635-ben jelent meg a Nagy Egyetem megalapításával. Nagy ugye mostanában a Szlovák köztársaság területén Trnava, néven Pozsonytól északra van 30 kilométerre, akkor még ugye a Magyar Királyságnak volt a része. És ez azt kell tudni, hogy az egyetem alapítása kor a frontvonal, tehát a, a török hodoltság és a Magyar Királyság között egy 30-40 kilométerre lehetett talán. Tehát hogy azon a területen alapult ez az, az intézet, és ha meggondoljuk azt, hogy például a Bécs, utolsó ostrom, úgy emléktem, hogy 1683-ban volt, hogy ennek a következménye volt, aztán 1686-ban oda felszabadítása. Tehát ugye 1635-ben ott, Pozsonytól északra 30 kilométerre egy egyetemet alapítani, nem kis teljesítmény volt, tehát ez Pázmány Péter nevéhez fűződik, és akkor aztán az egyetem elkezdett tudományos könyveket gyűjteni, tehát tulajdonképpen most is van birtokunkban olyan könyv, amit tehát a Nagyszomratti Egyetemnek a gyűjtése, tehát eredeti galilei, kepler könyvek még bizonyítják, hogy akkor már professzionális szinten kezdtek csillagászattal foglalkozni. Akkor a Nagyszomratti Egyetem a 18. század közepén egy csillagvizsgálót is szervezett, amelyet aztán Mária, az egész egyetemet Mária Terézia utasítására először Budára költöztették, legit itt kicsit bizonytalmaig a vagy 1777 vagy 78 ban így valahogy, és a budai párnak a kupolájába, tehát ami most is ugye látható, létesítettek egy csillagászati megfigyelőállom, egy observatóriumot. Hát az, persze most már nincs ott a kupolába természetesen. És tehát ez az egyetemnek a tulajdana volt, akkor az egyetemet átköltöztették a Pesti oldalra, azt jelenti, hogy 1784-ben, de mondom, ezekben pár éve talán tévedek, és a 19. század elejére, ez már elég rossz állapotban volt az observatórium, és az egyetemnek sikerült elérnie azt, hogy kapjon pénzt egy új observatórium létesítésére, és ezt a Gellért hegyen építették fel a mai Citadellának a helyén, és 1815-ben nyitották meg. A megnyitás az egy nevezetes esemény volt, mert három uralkodó vett részt a meghíváson, a orosz cár, az osztrák császár és a porosz király. Ennek az volt az oka, hogy 1815 szeptemberében Bécsben volt az egy szent szövetségnek a valamilyen kongresszusa. Ez a napóleoni háborúnak a lezárása volt, hogy ez, ez a szövetség. És hogy hogy jöttek ahhoz a gondolathoz, hogy a felséges urak leránduljanak ide, Pest Budára, a Pest volt, nem tudom. De mindeset az ő jelenítőkben nyitották meg ezt az mint intézményt. Most ennek az negatív következménye is voltak, ugye, mert akkor sem volt az építőjöpár mindig a feladat magaslatán, Tehát a falak még nem voltak kiszáradva, de a fölket fel kellett állítani, hogy a magas vendégek lássák, hogy kitűn a felszereltség. És hát emiatt ugye, aztán később a falakból kigőzött hát a nedvesebb is, a szárad, kigezte a műszereket, de mindegy elkezdte a működését az intézet. És ekkor ez felszereltségét tekintve világszínvonalú. Intézmény volt. Na most az akkori magyar csillagászatnak az egyik nagy teljesítménye volt Magyarország első térképének az elkészítése, mert azt tudni kell, hogy a csillagászatnak az egyik legfontosabb küldetése volt az emberek életének idő és térben való biztosítása. Tehát az időben biztosítás volt az időszámításos a naptár, és az, hogy, éppen, hogy hol vagyunk, ugye? Ez a helymeghatározás, tehát a, a navigáció. Tehát azoknak a nemzeteknek az életében, ahol a hajózás például fontos volt, tehát mit tudom én, a franciák, brittek, spanyolok, ott a csillagászat egyik leghasznosabb szakma volt, mert ugye anélkül hát egyszerűen nem lehet kihajózni a tengerre, és nem lehet, lehet hazatalálni ugye. Nem beszélve a haditengerészeti fontosságát, amikor az első tengerészeti órát kitalálták, az egy hadititok volt, ugye? Mert az ellenségnek nem volt ilyenje, és akkor az a flotta, ugye, tájékozódás szempontból erőnyebb volt. Tehát a csillagászat nagyon sokáig összefonódott, ugye, a földrajzi hely meghatározással, illetőleg, ugye, az időszámítással. ez volt öntikben a legfontosabb része a csillagászatnak. Tehát tulajdonképpen ennek az observatorumnak is, a elért ez volt az egyik legfontosabb feladata. Feljegyezzük, hogy például szétszényi, nagyon szívesen sétálgatott az observatórium és volt egy nagyon neves igazgatója az observatóriumnak egy jezsuita csillagás Tittel Pál, akivel hosszas beszélgetéseket folytatott például Széchenyi. és Úgy tudom, hogy délben valami ágyú lövésre szemelődelt is jelezték. Most ez az Obszervatórium az 1849-es Ostrom során tökéletesen megsemmisült mert a sereg a Gelér hegyre, is ennek a déli szárnya, ami Nagy Sándor József parancsnoksága alatt volt, az odavontatta fel az osztrományukat. Ugye, mert az volt a görgeinek a nézete, mely szerint, hogy ezt nem Pesten kell felállítani, az osztrák tűziség ellen csapása, hogy a súlyos kárkat fog a városban. most az osztrák tűziség ezzel nem törődött, hogy hol a magyar ettől függetlenül tudomásom szerint csapásokat miért a városra, független attól, hogy voltak-e vagy nem. De minden mindenesetre az observatórium munkatársai kérték a honvédeket, hogy ne ott állítsák fel az ágyukat, mert az osztrák tűzészség ellencsapása meg fogja semmisíteni az observatórium berendezéseinek jó részét. Hát viszont a katonai szempontok, katonai szempontok, hát a várad el kellett foglalni, hát következésképpen osztrák tűzészségnek az, az ellencsapása és súlyosan megsemmisítődött az observatóriumon. Tehát lényegében megsemmisült az osztrák során. Most ő Ferenc József, hát fiatalember lévén, ígéretek a kell akkor sem mentek a szomszédbe, az bőven volt mindig. Mondta, hogy nem baj, a szabadsággal szemelézzel után majd egy új, modern observatómet fognak építeni a szétlőtt observató helyére. Na most ez soha nem történt meg. A Romok még a 1850-es évek elején is ott égtelentettek a Geriertheit tetején, majd valamikor, ugyan tudom aztán, hogy 1854-es évek, elnézést, hogy nem teljesen pontosak az adataim. A citadellát építették oda, és az útban voltak a romak, és úgy tudom, hogy egész felrobbantották. Most tehát ezért sokáig nem volt professzionális csillagászat Magyarországon, és akkor egy vidéki nemes úr, Konkoytege Miklós, ő alapító atyánk, ugye? 1871-ben a saját birtokán, a saját pénzéből létrehozott egy observatóriumot. Ez a mai hurbanovó, amelyeket Magyar Ógyallának hívnak. komárom fölött van 20 kilométerrel, itt volt tege Miklósnak a birtoka. Ott a birtokán létesített egy observatóriumot, amely hamarosan európai hírű lett. Most ugye eddig ugye a csillagászat hát alapvetően, tehát a időszámítás és elmeghatálasztására foglalkozott, de valamikor az 1850-es évek, évek végén, az 1859 ben történt egy jelentős fordulat, két német tudós Kirchhoff és Bunsen, fölfedezte a színkép elemzést. Ennek az a lényege, hogy minden anyag, ha ergőződtetjük, vagy gázformájába vizsgáljuk, akkor jellegzetes színképvonalakból felismerhet, úgy, mint valakinek az új lenyomatáról felismerhető, tehát minden ellen, tehát más a hidrogéné, más az oxigéné, és tovább, és akkor ennek a nyomán megszertelt a gondolat, hogy nem lehet-e, hogy a kozmoszból, a csillagó hozzáékező fény is ugyanígy üzenetet Hordoz arról, hogy hát tulajdonképpen milyen anyagok is bocsátják. Tehát mik azok a fizikai körülmények, amelyek között az a fény megszületik, ami a távcsövegünkbe érkezik. Tehát ez is egy értelmes gondolat volt, és ekkor megszületett az astrofizika. Tehát a fizikának az a része, ami tehát azzal foglalkozik, hogy milyen folyamatok játszanak le a Kozuszba égitestekben, amik végül is felelősek azért, hogy azt észleljük ugye, amit észlelünk. És konkrétan Miklós jó érzékkel az observatóriumat az asztrofizikálat színkép a alapozta. Tehát Az új 1971-ben megszületett observatórium már ezt az irányt, már ezt az irányt követte. Most bármennyi is gazdag ember volt, világos volt számára, a gazdag államokkal, tehát az, ezek az observatóriumok állami pénzből is komoly támogatást kaptak, tehát mit tudom én, a Royal Prince Observatory, vagy a Párizsi Observator, vagy Nébetországban az observatóriumok, tehát ő nem tud versenyezni egy Egyesült Államokban, a US Naval Observatory, és ezért foglalkoztat a gondolat, hogy föl kéne ajánlani az intézetet a magyar államnak. És időközben parlamenti képviselő lett, és ezért jó kapcsolatai voltak a képviselőkkel és kormánytagokkal, tehát sikerült elérnie, hogy a Magyar Állam 1899. május 16-án aláírt egy egyezményt Kongolytege Miklós-sal, mely szerint, hogy a Magyar Államnak adományozza az intézetet, és a hivatalos átadás átvétel 1899. május 20-án volt. Hát ezt tekintjük a mai Kongolytege Miklós intézet születésnapjának, mint állami intézetnek. Egyesek azt mondják, mert ezt én lehívva vagy történet igazolva nem láttam, de nem elképzelhetetlen, hogy konkoly Tege ezt a dátumot nem véletlenül választotta. Tudnék azért, mert 1849. május 21-én foglalták vissza az osztrákoktól a Honvéd csapatok Budavárát, és ugye 50 év telt el azóta, és ő felsége, aki még uralkodó volt, akkor is, amikor Konkótege, amikor most odaadta a az observatóriumát, ugye, akkor megígérte, hogy lesz egy observatórium, ami nem lett. És hogy Konkótege, mint egy büszke magyar úr, ugye, a személybe akarta vágni ő felségének, hogy 50 éves évfordulóra a megsemmisült observatórium helyett ő, mint egy gazdag magyar úr, ugye, teljesíti azt, amit ő felsége képtelen volt. Ötten éven keresztül teljesíteni. Ez nem lehetetlen, de ez leírva, írásos anyaggal igazolva én ezt nem látom, mert ezt egy idősebb kolléga mesélte, és én ezt nagyon valószínűleg tartom. Na most ugye a, a dolgok nem történnek az egyszerűen, mert az első világháború, és ennek az a következménye, hogy a Durántól északra jövő területeket, ugye, elcsatolták Magyarországtól. Na most ezt a trianoni béke akkor még nem volt meg 1918 vége felé, de akkor azért többé-kevésbé azért a politika bugyraiba azért tudták, hogy mi fog történni. Ezért a Magyar Kultúrás Minisztérium utasította az Obszervatórium személyzetét, hogy le kell szerelni a berendezéseket, és át kell szállítani a maradék Magyarországra. Daszár annak, hogy akkor még ez ugye a békekötéssel nem volt szabályozva. Ez 1918 végén kapták az utasítást, hogy elkezdt 1919 vízkeresztjére, már csak négy a az falai voltak, ott és a berendezéseket ugye szállították Budapestre. Most a trionol békét megkötötték, akkor ebben lett egy a diplomáciai bonyodalom, mert ugye a trionol békének állítólag volt egy olyan pontja, hogy a magyar fér közeles mindent visszaszállítani, amit az elcsatolt területekbe evakuált. És ugye, hát ilyen értelemben akkor a ugyanlain csillagda berendezéseit is visszaállítani. visszaszállítani. Ugyanakkor viszont a trianon a békének volt egy másik paragrafus állítólag, ami azt mondta, kivéve azokat, amelyeket ugye a magyar kormány magánszemélyektől megvásárolt. Most az, hogy vásárolt, hogy ajándékozást kapta, ettől van nem tettek különbséget, és a trianon a békének erre a pontjára való hivatkozással a magyar fél, tehát ezt megtagadta, tehát nem adta nem adta vissza, akkor az úgyalai rész, hogy az tovább fejlődött, tehát most itt ebbe nem menjünk, nem menjünk bele, tehát ott most is van csillagvizsgáló. Nagyon szépen megtartották, karbantartották. Karban, még, van, térképészeti van. nyomdája, kiadója igen. is van. Igen, minden elismerésem a szlovák kollégáknak, így mondani, így van, így van. És igen. akkor ezzel párhuzamosan a magyarországi, no, hogy itt, itt, ugye itt, hát itt nem volt semmi, tehát itt a semmiből kellett újra építeni, a konkoly Observatóriumát. És 1921-ben a magyar kormánynak lett egy ambiciózus terve, amit általában a nevéhez kötnek, de valójában én úgy tudom, hogy elődje dr. Vas József nyújtotta be azt a tervezetet, aminek az a jelmondata, hogy ugye egy tökéletesen tönkrement országban, ami hát akkor Magyarország volt, ugye, az első és legfontosabb dolog a kultúrát és az oktatást taprállítani, mert hogy ez a jövő záloga. És <kül> akkor egy, egy ambiciózus tervet fogadott el a kormány, aminek része volt egy új csillagvizsgáló felépítése itt a schwab pegyen, tehát ott, ahol most beszélgetünk. És különböző oknál fogva a doktor vasnak, aki egy papi ember volt, meg kellett válnia a hivatalától, mert hogy hírbe hozták a biller irén színésznővel, és így került a helyére Klebersberg, Kunó, aki egy hihetetlen ambíciózus és igen nagy tudásos, nagyon felkészült ember volt. És én úgy tudom, hogy sikerült elérnie azt, hogy a kormány költségvetésének 16 százaléka az ő kezében volt. És akkor ő vitte keresztül ennek az új observatóriumnak a létesítését itt a Tehát ezek az 21-be kezdődött a projekt, tehát akkor volt a kormány döntés, és 1922 Május végére már az első kupola itt működött. Tehát az, az első egysiek között egy innen, ilyen meridián volt, amivel a pontos időt lehetett meghatározni. És ez volt az internetnek az egyik legfontosabb feladata, mert a magyar államvasutak a pontos időt innen kapta. Tehát a magyar államvasutaknak az óráját, egyébként az ógyanláját, a korábbi ógyanlájai obszervatóri, egyik legfontosabb szolgáltatása, tehát hogy egy idő alapot nyújtott a magyar államvasutaknak, mert hogy a a csillagok megfigyelésével pontosan meg lehetett határozni. manapság most már ez nem így történik, de ezeknek az ig tudomásom szerint a magyar államos innen kapta a pontos időt. Tehát ezek az egységek kezdtek először működni, és ez a főépület, a most én itt beszélgetünk, 1924-ben kezdték építeni, és 1927-ben fejezték be. És az utolsó egysége, egy 60 centis rávcsér, 1928-ban készült el, ez a Dresdói Heide művek készített a mechanikát és a Jénai Cejs művek pedig az optikát hozzá. Szerint akkor, amikor 27-ben ez megnyitott ez az intézet, voltak még benne Konkoli tege által használt műszerek, amiket De, tehát az, el, az első műszereket, amiket felállítottak, azok még a Konkoli féle műszerek voltak. Tehát, 1922-ben üzemelni kezdtek, azok a, az a Konkoli féle műszer volt, és ez 28 ez a legnagyobb, amit valójában a Konkoli Tege rendelt meg még az első világháború kitörés előtt, de a drezdai művek nem szállította le, mert ezekhez a ben hadi üzembe alakították át, és akkor ilyenütt ez meghiúsult. Ezt a magyar fél ki is használta, mert ugye egy, az ott a kérdés, hogy mennyibe kerül a távcső ezeken ba ban és a magyar fél arra hivatkozott, hogy hát ugye nem lehet az akkori árakon elszámolni, mert hogy az nem a magyar fél hibájából hiúsult meg a távcső leszállítása, és ilyen módon, úgy tudom, hogy jelentős engedményeket tudtak a német félni, kiharcolni. Tehát lényegében akkor megint itt elindult az intézet, és elég nagy épületet is húztak föl, mondván azt, hogy ugye bíznak abban, hogy gyarapodni fog az intézet a jövőben, és hogy elegendően nagy legyen. Ugye? Tehát ezt, ezt azért nem annyi embernek készítették, mint akit akkor foglalkoztatni Tehát ugye azért akkor se duskáltak azért a pénzben, és Klébezberg Kunóról tudjuk azt, hogy 57 éves korában szívrohamban halt meg, és hogy megvádolták azzal, hogy szétszólja a nemzetpénzét. És például itt a Lágymányosi természettudományi Kampusz, ahol most az az a, a Termszettudványkara van, ennek az ötletek Klébeszbergről származott, és úgy tudom, hogy a főváros egyszer nem adta oda a területet, és így ezt Klébeszberg ezt a tervét, hogy egy új egyetemi kampuszhoz nem tudta megvalósítani. Ő nagyon ambicionálta a csillagászatot, mert azt mondta, hogy nem elég, hogy pénzt adjanak a tudományra, hanem a társadalomnak szeretni is kell, hogy virágozzék. És hogy a tudományok talán a legkönnyebb a csillagászatot szeretni, mert hogy olyan élménnyel ajándékozza meg az embert, mintha valaki egy hegyre felmászik, és mikor följön a hegy tetejére, Egyszerre a távlatok ugye tárulnak. Tehát a cselegászatban az a megdöbbent az embereknek, amikor hatalmas térbeli és időbeli távlatokkal szembesül ahhoz képest, hogy a hétköznap életébe, amihez hozzászokott. Tehát ő létrehozott egy Stella-nevezetű civil szervezetet azzal a célral, hogy az állami költségvetésen túlmenőleg egyen civil hátterre is legyen a csiragászatnak, és például az a nagy kupola, tehát ami ez a helyre által szájtott van, ez például a főváros támogatásával épült, és ezért kis is van faragva rajta a homlokának a fővárosnak a címere. Most 1921-ben ezt a területet is a főváros adományozta a Magyar Államnak, archívumban megtekinthető 984 a 1921-es határozata a fővárosi közgyűlésnek, amiben ezt a Magyar Államnak adta ezt a területet, azzal a kikötéssel, hogy ezt csak tudományos célra lehet használni. És abban az esetben, hogyha a Magyar Állam, én nem tudom hány éven belül ennek nem tesz eleget, akkor ez visszaszáll a fővárosra. A csillagvizsgáló melyik korszaka volt az elmúlt időszakban, amikor itt dolgozó kutatók itt történő kutatások számát tekintve, mikor volt? itt a legdolgosabb időszak? Hát ugye, én azt mondom, hogy lehet, hogy hangzik, hogy ez, ez fokozatosan nőtt. Tehát, hogy itt it, it, bár bármi volt, hogy lőttek, ostromoltak, mit tudom mi persze akkor voltak visszaesések, ugye, de valahogyan ez mindig talpon tudott lenni, és mindig a nemzetközi követelménynek megfelelően, és mint azok mindig növekedtek, mint azoknak mindig megfelelt, tehát következésképpen ma, tulajdonképpen sokkal termékenyebb, mint bármikor volt. Nagyon sok fiatal van, tehát az elmúlt néhány éve egész megfiatalodott az intézet. Most lehet, hogy ez hihetetlenül hangzik, hogy ilyesmi is van, ugye? De hát még tessék meggondolni azt, azokat a történetmüktatókat, ahogy eddig elmondtam az első világháborot, és még a dolgoknak nincs vége, meg van még Budapest doktró, amit a csillagda szintén átélt, ugye? Hát 1944. december 6-ig még Cseregászati megfigyeléseket folytattak, mire utána már az ostromgyűlölet annyira bezárult, hogy akkor aztán az optikákat kiszerelték és bedetik a pincébe. Ugye, mert hát, hogyha majd bomba találat érje az intézetet, akkor hát hogy azok, azok a legnehezebbek pontolatok. És itt nem messze valami légvédelmi tech működött meg, meg, minden. És 1944. december 25 dél délelőtt jelent meg az első szovjet katonai. Ami ugye hát az egyik legféletebb kincse az intézetnek a könyvtár volt, mert ugye tudományos információ nélkül nem lehet tudományt csinálni. Tehát a mindenkor igazgató erre hihetetlen, súlyt fektetett, és az összes fontos csillagászati folyóirat a kezdetektől folyamatosan megvan. Tehát például azt mondom, hogy Makhíten 1823-tól, azt mondom, hogy Nomiker Journal 1851-től. Most tetszik elképzelni, hogy közben volt ugye, világháború, még egyszer, gazdasági válság, ez, az, amaz, mit tudom én. És a mindenkor igazgatók elérték, hogy esetleg pár év késésed de mindig tökéletesen föltöltötték. Tehát, hogyha nem olyan emberek lettek volna, az intézet élén, akik ezt ügyeknek tekintik, akkor ez nincsen. Na most megjelent hát az első szovjet katona, ugye ezek lesz a 44 karácsot életől, esetlen, ötjén, ugye. És nyomában Marinovszki Marsal, aki néhány napig itten az igazgatói lakásban, mert itt volt egy igazgatói lakás, és mert ugye régen ez messze volt a városból, az igazgatói lakott. Tehát a Marinovszki Marshalnak itt volt a szállása egy rövid ideig. És ugye hát egy nagy probléma volt, hogy a könyvtárral, mert tére volt, hát ugye katonákhoz elfűtik. És megint csak egy legenda, hogy volt a szovjet tisztek között egy szakma beléd, hát aki csillagász volt nem tudom, mi volt a rangja neki, nagy hadnagy fő, hadnagy százados, és aki elérte, hogy parancsban megtiltották a katonáknak, hogy belépjenek a könyvtárba. Tehát így a könyvtár megúszta, miközben, mit tudom én, az egyik kiskuporval tábori konyha működött, amit mit tudom én, egyikébként lovakat tartották, meg hát itt megjelent egy tűzérosztály, mit tudom én, nem tudom én, katonával, és tovább, de ez, ugye, parancsban ugye ilyen hát a hogy ez Megúszta. A háború után viszont elkezdődött szépen lassan fejlődni az amatőr csillagászati mozgalom is. A csillagvizsgáló és a csillagászat tudományos köre hogyan viszonyult ehhez az egyre gyarapodó, népszerű hobbihoz? Hát tulajdonképpen már is volt, viszont a Stella csillagászati folyóiratot a 20-as években alapították, és tulajdonképpen nekik alapították, de a Magyar Csillagászati Egyesület amely szintén a háború után megalakult. Kapott az intézettől egy távcsövet, egy ógyalai távcsövet, amit még Konkoytege mikros szerzett be, és itt már tudományos célokból nem használták. Ezt az akkori gazgató Detere László, Kulin aki egyébként korábban itt volt ő is az intézetben, és az ő nevéhez több kisbolygónak a felfedezése is ugye fűződik, ezzel a Bizős Helyde cég által leszájtott távcsével, ő több kisbolygót is felfedezett, a ér több kis magyar neve van, nekik Kulin köszönhetően, és ő állt ennek a mozgalomnak az élére, és ez a távcsövet megkapta az intézettől, és mind a mai napig ezt tudomásom szerint az Uránia Csilla vizsgáló, egy egyébként szintén a Helyde cég által gyártott távcsövet használja. Tehát értelemben eszközökkel látta el az amatőr mozgalomnak egy fajta szakmai háttérrel, tehát az ételre a munkatársakot rendszeresen tartottak előadásokat, az amatőrök viszont rengeteg észlelési adatot tudtak biztosítani a tudományos munkához. Ez így helyes? Ez így igaz? Ez, ez igaz is, meg nem is igaz. Tehát ugye az fontos, hogy, hogy egyrészt az, hogy a rendszeres kapcsolat legyen az mindegy professzors tudományos az amatőr között. Ugye egész egyszer azért, mert ilyen módon a friss és modern ismeretek hitelesen kerülnek ugye, az amatőrök birtokába is. És vannak olyan dolgok, általában... Valami, mint az istenekes megjelenése, vagy fényesebb, valami égen. Az amatőrök az egész égboltot állandóan nézik, ugye? Tehát ilyen módon ezeket igen nagy gyakorisággal amatőrök fedezik fel, De viszont vannak olyan részek ahol nagyon megbízható, professzionális, tehát olyan eszközök szükségesek, amivel amatőrök már nem rendelkeznek. Tehát ilyen, ilyen értelemben, egy szoros kölcsönhatás van, ami szerintem jó. Már csak azért is ugye, mert a mai korban csak beszélünk róla, de ez tény, hogy a természettudományoknak alapvetően fontos szerepük van. Tehát az új ismeretek, azok a, a természettudományokkal keresztül jelennek meg, és a természettudományokat megszeretni nagyon könnyű a csillagászaton keresztül. Tehát nagyon sok emberrel lehet beszélgetni, aki ugye nem lehet csillagász, de valamiképpen a természettudományok ezen keresztül ragadták meg. Hát ilyen értelemben az amatőr mozgalomnak és a népszerűsítésnek igen nagy szerepe van ebben a folyamatban, mert ugye a tudást létre kell hozni, a tudást el kell sajátítani, ugye. És aztán mindezek után lehet csak ugye aztán a gyakorlatban alkalmazni. Tehát ide megfelelkeznek arról, hogy hát minden hosszas múltja van, tehát nem csak úgy egyszer a fáról lepottyantak ezek az új, Eszközök, ugye, Esetleg érdemes ebbe a kontextusban megemlíteni azt, hogy ugye 2009-ben volt a csillagászat éve, és hogy ennek az volt az oka, hogy ugye 1609-ben, augusztus 25 Galilei az égboltra irányította maga a készített távcsövet. És ha meggondoljuk azt, ugye, hogy ezzel a felfedezéssel mi minden kezdődött, tehát nem csak egyszer a csillagászat kezdődött, hanem Galilei a úgy mondjuk, mechanika tudományába, tehát ugye a fizikának az ága, ami a testek mozgásával foglalkozik. Ez ki legkorábban, mert valahogyan ez van hozzánk a legközelebb, hát ugye minden mozog, arrib, bur, arrib és így, tovább. És ez volt hogy az első olyan ága a természettudománynak, ami igen magas szintet ért el a Newton elméleti megalapozása által, de a gyakorlati lépéseket Galilei tette. Most meggondoljuk, hogy ez alatt a 400 száz év alatt, tehát ig mit művelt itt a környezetünkben a természettudomány, akkor azt lehet mondani, hogy nincs olyan a világnak, amit sarkaival ki nem falított volna. Hogy ennek örülünk, vagy nem örülünk, hogy ez nekünk tetszik, vagy nem tetszik, ez egy más kérdés. De hogy tény, ezt nem lehet, nem lehet elvitatni. Tehát, hogy ez egyszerűen, alapvetően formálta át a hétköznapjainkat. És az, abból az egyszerű ténybe adódott, hogy Fölnézett az égre, és látta, hogy Jupiter elkörül kering négy bolygó, ugye, és töprengtek, hogy hát akkor hogy lehet, Tehát mi az, ami ezeket a pájukat megtartja, úgy, hogy nem szöknek el. És ugye nyútonak a zseniálitások keresztül, hogy az pontosan az, hogyha én most ugye ezt a diktatont, aminek lehetetesen nem örülne leejteném, ugye ugyanaz az erő tartja a naprendszer bolygóit pályáin, mint ami miatt ez leesik és ugye, hát összetörne. Ezt a két dolgot összekapcsolni egy, egy, egy, egy, egy fantasztikus zsenialitás kellett, de ez alapvetően felfordította a mert egyszerűen a dolgok tervezhetők lettek. Tehát egy épületet nem csak úgy, a, ahogy, hogy apáink is így csinálták, és hogy emlékszünk rá, hogy hogyan és nem omlik össze. Mert méretezni lehetett, tervezni lehetett. Tehát manapság a mérnöki tudományok a természettudományoknak az eredményére tese alapulnak. Tehát enélkül semmit nem lehetne meg, megtervezni, ezek nélkül, az ismeretek nélkül. Tehát aki azt mondja, hogy a miért csinálunk természettudományt, akkor egyszer a dugja a fejét. De igen, meg a tudás átadásnak egy nagyon rendszerezett módja, ez mindenképpen az felülírhatatlan érteme. Beszéltünk Galileiről, Newtonról, bronzenékről, aki akik a színképelemzést elemzést készítetik. Szeretném megkérdezni, hogy a, ugye már tudunk az astrofizikáról, már van színképelemzés, mert tudjuk, hogy nagyjából ugyanazok az anyagok találhatók meg az univerzumban, illetve hát a naprendszerünkbe galaxisunkban, mint, mint a Földön. De hogy jön ehhez? Einsteinnek az új elmélete, hogyan dolgozta fel azt a tudományos közeg esetleg itt Magyarországon? Hát ugye, Einstein, ugye a relativitás elméletével nyitott, azt lehetem, hogy megint új korszakot ugye a fizikában, az ugye ez, hogy a, akárhonnan nézzük, a fény mindig ugyanolyan gyorsan megy, ez, ez, ez, ez, ez egy hétköznapi Szemlélet számára a képtelenség, mert ugye, ha én a villamoson utazom, akkor mindenki, aki velem megyen utazik, hozzám képes aki de aki a megállóban áll, hát azt látja, hogy a villamos sebessége, ezek mozognak. Aztán azt gondolná, hogy hát ezt, ha megnyitom a zseblámbába, abból, kibocsát a fény, és igaz, és valami oknál fogva, ez a fény, nem igaz, a fényt akárhonnan nézik, az mindig ugyan sebességgel megy. Na most ebből adódik egy teljesen sajátos fizika, az relativisztikus fizika, aminek ezeket a részeit hétköznapi adjal nem lehet felfogni, tehát tudománsuk kell venni, mert a jelenségek mégiscsak azt mondják, hogy ők ennek a törvénynek engedelmeskednek, tehát nevezetese az, hogy fény akár nem nézik, ugye mindig gyönyör sem megy. Most ez a égitestek világában, ez már lényeges, mert ott léteznek olyan jelenségek, amelyek akár meg is közelítik a fénysebességet, tehát az egész csillagászatnak, ugye, hát egy sajátságos ága született a relativisztikus asztrofizika, tehát az égitestek világának az a jelenségei, amik már ugye ennek a törvénynek engedelmeskednek. Most ugye Einsteinnek volt még egy másik nagy alkotás, egy általános felültítás elmélete, ugye? Ami azt mondta, hogy hát tulajdonképpen nem csak a féle igaz, hanem a fizikai törvények akár igaz, vagy akár, akár honnan nézzük, a természet törvényei azok mindig ugye olyanok, és akkor ebből alkotta ezt, amit mahnap segítünk, általános felültetás elméletek, ugye, ami azt mondja, hogy ez csak egy látszat, hogy a testek vonzák egymást, valójában az történik, hogy a testek a terep begörbítik saját maguk körül, és ugye ebben a görbült térben való mozgás tűnik úgy, mintha ők vonzanák egymást. Hát ez még józan észre, megint nehéz ugye megemészteni, és felfogni, de úgy tűnik, hogy ennek engedelmeskednek inkább, tehát régi testek ezt a fizikát tudják, és nem azt, amit esetleg mi szeretnénk, mint hát a földi világban ugye, felnőtt, felnőtt emberek. És akkor ebből adódik az, ugye, hogy a, ennek bizonyos következményei is vannak, ami ugye hát einstein eleinte bántotta, mert ebből, ebből az jött ki, hogy a világ az nem mindig ugyanúgy nézett ki, mint ahogy most, hanem ez a fizika, amit az Einstein megalkotott, azt mondja, hogy a világ úgy nagyban tekintve egy időben folyamatosan változik. És őt ez eleinte bántotta, és bevezetett egy új tagot, ami eleinte nem volt benne. Ez a bizonyos mindezt kozmológiai szép neve van. És bármilyen furcsa volt, a 20 évek elején felfedezték, megmérték, hogy először elméletleg meg mint a 20 évek vége felé, megmérték, hogy a távoli csillagrendszerek, csak a távolságok arányos mértékben távolodnak tőlünk. Valójában az, hogy egyáltalán ezek. Ezek távolodnak tőlünk, hanem 1912-ben megmért egy Schleifer nevű amerikai, éppen most van ennek a száz éves évfordulója, de ennek a, a fizikára és általában az egész való súlyát a és ezt ő még akkor nem ismerte fel, hiszen 1916-davagyókkal volt és ezt, amikor Einstein megalkotta, és ezt a világ, azt a megoldását az Einstein egyenleteknek, 1921 vagy 1922-ben egy Friedman nevű, Sovjet meteorológus, matematikus alkotta meg, de hogy ennek mi az, úgymond az egész világra jelentősége, ezt egy belga származású abbi egy biztos Lümetre fedezte fel, azt az 1920-as az évek vége felé. Mai felfogás ez Hubble nevéhez kötélt, egy amerikai csillagász volt, aki ugye az Egyesült Államokban akkor már állított, nagy távcsövekkel ezt kimérte, de az, hogy ennek ilyen jellegű következményei vannak, és hogy ez az Einstein-fél elméletnek ilyen szoros kapcsolatban, ezt nem ismerte fel. Ezt a Lömöt Berga abvénak volt a, a tudományos teljesítménye, de valamiképpen át a tudományos világ ez Hubble-effektusnak mondja, és hubble tartja ennek a felfedezésének. Hát ez a 20-as évek közepétől kezdve teljesen átírta az astrofizikát, ugye? Tehát azt lehetem hogy a világ jelentősen kitágult ilyen értelemben. És ugye más oldalról meg, meg ha azt mondjuk, hogy ha az egész tágul, akkor időben visszamegyünk, akkor az egész kisebb volt. És az egész 48 volt egy, egy Gamov nevezett szintén, uh, szovjetunumban emigrált fizikus, de akkor majd egyesül dolgozott, aki megalkotta a forró univerzum elméletét, tehát hogy ez korábban Együtt voltak, a lehet, hogy egy kis, kis forró kis csomó volt, ugye? Most ugye azt szokták kérdeni, jó, akkor ez hol volt a világban, a kis csomó? Erre azt mondjuk, hogy sehol ez a világ bele volt csomagolva. Valamikor még a, a 17.-18. század fordulóján élt, ugye a Newton és a Leibniz, mert mindenképpen kiváló elmel volt, és ebből kifejezőleg nem nagyon szívül egymást, ugye egymást, ezáltal sajnos itt szokott lenni. És a teret a Newton úgy képzelte el, hogy ez olyan, mint egy nagy színház terem, ami akkor is létezik, ha nincsenek nézők de akkor veszünk észre, hogy hol vannak a székek, amikor rajtuk valaki. A Leibniz pedig azt mondta, hogy ez nem így van, hanem a tér az a dolgok egymás mellettiségének a rendje, ahogy egymás mellett vannak. Tehát a a dolgok nélkül nincs értelme róluk beszélni. Tehát, ha dolgok közelebb vannak egymáshoz, akkor az tudomások vének, a tér is olyan. Ha távolabb vannak egymástól, akkor ilyen. És az idő pedig az eseményeknek az egymás utáni rendje ahogyan egymást egymás, egymás követik, és ez a felfogás, ez jobban egy általános életényságnak, mert akkor, ha együtt voltak akkor a tér össze volt csomagolva vele, és ahogy tágult, tehát vele együtt tágult ki a tér. Tehát nincs értelme arról beszélni, hogy ez a gombóc hol volt. Ezek így, együtt, ezek így együtt voltak. Ezek így együtt voltak. Együtt voltak mindig. Tehát ez ugye a 20-as évek közepétől kezdve, napjainkig ez erőteljesen átrajzolta. Tehát ez, ez volt a kérdés, hogy a Einstein elmélete mit hozott. Igen. Tehát ez a kettő, ugye, ez, ez alapjaiban átrajzolta azt, ahogyan ma látjuk ezt a van. Említettük, hogy ugye a csillagászatnak sokáig az volt a funkciója térésidő meghatározás, aztán az astrofizika megjelenésével már maga az űr is egy kutatandó, a bolygórendszerek is kutatandó területté váltak, és ezáltal megjelent egy ilyen, amiről most is beszéltünk, a kozmológia tudománya, ami a univerzumunk kialakulásával kapcsolatosan teóriákat gyárt. Érdekes, hogy ez, ugye már csak így a 20. század közepén, elején lett a csillagászat része, de a csillagászatra minden laikus és mindenki úgy gondolkozik történelmi visszatekintés alapján, hogy, hogy a csillagászat mindig is kötődött valami ilyesmi kezdeti, kezdeti eredett kutatáshoz. Tehát, hogy ezt ma a kozmológiának hívjuk, de én azt gondolom, hogy aki régen is a csillagokat megfigyelte, esetleg népi csillagjóslásokat végzett, azok is valahogy a, a csillagképeket, az éjszakai csillagos égboltnak a vizsgálatát, valahogy a az ember származásával, vagy a földi élet származásával eredetével próbálta összefüggésbe hozni. Ezt rosszul gondolom? Vagy tehát régen tényleg csak hely és idő meghatározás volt a csillagászat? Nem, mert, tehát ez valójában ugye a csillagászat biztosít emberi igényeket elégít ki, de ezeket a kérdéseket nem a csillagászat teszi föl, hanem általában az ember teszi föl, hogy honnan jöttem és hová megyek, ugye? És van egy érdekesség az égboltnak, hogy Hát biztos, hogy mente úgy autóval, hogy szivárványt látott. És akár, hogy ment közel a szivárvány, és a szivárvány soha nem közeledett. Most az égétestek is ilyenek, hogy úgy látszanak, mintha egy nem létező gömbre lennének erősítve. Ugye? Tehát ha a csillagos égboltot nézzük nyári szép éjszakákkal, ugye? Hát tényleg nem annyira nézzük meg, szeretnénk jobban fűtődhessünk, de nyári éjszakákkal sokkal inkább szokott az lenni, hogy valahol városi fényektől távol valaki üdül, és akkor átsodálkozik az boltozatra, ami egy gömbnek tűnik. És hiába utazunk, megyünk, akkor nem jutunk soha közelebb hozzá. Hát valamiképpen ez volt egy ilyen a csilagos égboltnak, de az, hogy ebben, nekünk, mi közünk van ehhez, hogyan, most ehhez, ez amióta az ember létezik, fölnézett az égbólta, erre megpróbált mindig válaszolni. Tehát nem, hogy azt akarom mondani, nem a Csirakásznak a speciális kérdése, nem általában az embereket ez a kérdés érdekli. És mindig a, a tudás megfelelő szintjén erre a kérdésre megpróbáltak válaszolni. Sőt, még olyan válaszokat is adtak, amire manapság azt mondjuk, hogy hát azért ez nem így van. Tehát az, hogy nekünk, mint embereknek, mi közünk van mindahhoz, vagy az, milyen hatással van miránk. És ugye ebből alakult ki ugye az az ág, amit ugye mindig rá rászoktak drótozni a csillagászat, a csillag jóslásnak a, a, az ága, ugye az ugye? néha az asztronómiát, az asztrologiát azt is szokták keverni. Tehát nevezetesen a, a mi életünknek a meghatározóit, a jellemünket, a jövőünket ebből a látványból próbálja megérteni és megjósolni. Most csak azt mondjuk, hogy ez egy képtelenség, tehát ilyen jellegű összefüggés nincsen, és bármilyen is próbálják az emberek ezt hinni, vagy szeretnék hinni, ennek semmiféle alapja nincsen. Tehát ilyen értelemben azt mondani, hogy a, a mai csillagászat ezt nem valja, de ugyanakkor arra a kérdésre, amit föltett, hogy honnan jövünk és megyünk, a maga eszközén megpróbál válaszolni. Tehát például, mit tudom, hogy az Államok minden 10 évben készít ellenzéseket, programokat, hogy mi volt a legfontosabb csillagászattal, meg kéne csinálni, vagy mit tudom, az Európai Ügynökségnek is vannak ilyen csillagászattal kapcsolatos programjai, ugye? És akkor ennek az egyik kulcsnél az origins, tehát hogy amit látunk, az miből, miből ered, hogyan jött létre, és hogy ezt a fizika ismert törvényeiből. Hogyan lehet, lehet és ha igen, akkor hogyan, hogyan lett kiolvasni? És pontosan mi volt ez a történet, ami megelőzött bennünket, és ami lehetővé tette azt, hogy most itt vagyunk, ahogy vagyunk. Most ennek ugye azt mondanám, az hogy ó, hát mi közünk nekünk ehhez, ugye? Kérdezzétek tőlem, hogy lette ebből több kegyér. Azt mondom, hogy lehet, mert ezt, amit elmondtam, ennek ez a 400 évet, akkor azt lehet mondani, hogy hát a technika azért. A földgédek egy csó részé megszüntette az éhítséget. Tehát ha meggondoljuk az, hogy itt Európában pár száz évvel ezelőtt hányan haltak ilyen, és most hány, hány, hányan annak ilyen. Tehát az egy csomó minden történt az átlag életkornak, nem tudom, hány ugye, hogyha megnézik, hogy az Árpád házi királyok hány éves korukban haltak meg, és valaki Szent László 47 éves korában öregnek számított, ugye, hát ahhoz képest ugye, tehát egy csó minden, Történt akár szeretjük, vagy akár, akár nem szeretjük. magához az intézethez, az elmúlt években milyen kutatásokban vettek részt, hány obszervatóriuma van az intézetnek Magyarországon? A Konkali Csillagászati Intézet és maga az obszervatórium milyen kutatásokat végez az elmúlt esztendőkben? Az állami lett 1999-ben az alapítóatyák felmérték azt, hogy Hát igazából melyik az az ágal csilagászatnak, ahol nemzetközi szinten úgymond versenyképes lenni. Tehát tudománynak, ha azt nem lehet olyan színvonalon csinálni, mint ami az, az egy nemzetközi színvonal, akkor nem azt mondja, hogy nincs értelme csinálni, de törekedni kell arra, hogy ez olyan legyen. Na most ugye van egy dolog, ami az egyik legdemokratikusabb intézmény, ez pedig az idő, ez mindenki, egy, mindenki számára egyformán telik. Tehát egy év az önnek is, egy év nekem is egy év, és egy év itt tovább. És ugye, ami az égen ma látható, nem biztos, hogy holnap is látható lesz, és holnap után is, ugye, tehát ha ma nem figyelik meg, akkor ez esetleg örökre elveszett. Tehát vannak olyan objektumok, amik az arculatokat az időben változtatják, amik a mi napunk is ilyen egyébként, mert nem mindig ugyanolyan hol több volt hogy ilyen kitörések, van kitörések, és ezért nagyon fontos nyomon követni, hogy milyen változások vannak. Tehát például, az, hogy milyen fizikai folyamatok eredményeképpen sugározza a mi napunk, ez egy kulcskérdés. Mennyi mennyiig számolhatunk veled? Kell -e aggódni attól, hogy egyszer csak holnap felébredünk, és ha már nem süt, mert valami oknál fogva abba hagyta azt a folyamatot, aminek eredményeképpen hogy a napsütés történt. Hát ez egy fontos kérdés volt a csillagászatnak, hogy mi termeli a hőt. A még a 19. század végén, 20. század elején azt gondolták, hogy annyi történik csak, hogy ahogy a nap húzódik össze, a összehúzódás révén ugye meleg szabadul fel, és ez táplálja a napot. Most ezzel kiszámolták, hogy ezzel kb. 20 millió évig tudna a nap működni. És nyilvánvaló volt, hogy a nap ettől csak a régi éblő működik. És volt egy, egy Eddington nevezetű csillagász, aki egy elméletet hozott létre, hogy szerinte mi az, ami a csillagok energiáját termelik. Most ebben gondoltál, nem hogy nem menjünk bele, de ugye vannak olyan csillagok, amik tehát fokozatosan változtatják az alakjukat, hol nagyobbak lesznek, kisebbek lesznek, nagyobbak, kisebb, periodikusan, mint, mint valami, hogy lélegszen, hogy összehúzódik, ezeket hínek húzáló csillagoknak. És ugye, hogyha a csillagok összehúzódások révén termelnék a hőt, akkor ennek, ennek egyre szaporábbnak kéne lennie, és mint hogy már voltak olyan csillagok, amiket már több mint száz évvel megfigyeltek, és látszódott, hogy semmilyen nem következik. Tehát következésképpen biztos, hogy nem így termelik az energiát. Ez egy speciális fajta a csillagászatnak, és nem sokkal Eddington de ez ezt Eddington az 20-as évek közepén fedezte föl, és akkor a későbbi igazgató, Detre László, Berlinben Dr. Öztöndíjas volt, és frissében találkozott ezzel a ez az elmélettel, és az előbb meg, hogy neki a családja mutatta az egyetemi indexét, és például Einstein-nél név vizsgázatfizikából. Max Planck-nál fizikából Tehát az indexében ezek a bejegyzések vannak, az Einstein sejátkező aláírása, Max Planck sejátkező aláírása, a Detreraszó indexében. És amikor hazajött, akkor ezekkel a fényváltozásokkal kezdett foglalkozni, azt gondolván, hogy hogy hát akkor ezzel a csillagenergia termelési is ugye pontosan meget ismerni. Most akkor menet közben kiderült, hogy azért sokkal bonyolultak, mint eredetileg gondolták, és egy idősebb korában ez egyik kollégának mondta, hogy nem sikerült. De ez egy fontos területe lett az intézet kutatási területének. Tehát ezek a speciális csillagok, szabályos fényváltozások és ezek a fényváltozások, hogy mennyire elhangolódnak vagy nem, mert ezek ugye a belső szerkezetükkel egy szorosan összefüggő terület, amit viszonylag szerény, Magyarországon is elérhető eszközökkel világszínvonal lehetett művelni, és ebben az is számított, hogy esetek több évtizeden keresztül, és ez a kutatási terület az egyik legnevezesebb, ami miatt az Intézetet ismerik nemzetközileg is, ez egyként terület. A másik ilyen terület az, hogy egyáltalán milyen körülmények között keletkeznek a csillagok, tehát a csillag keletkezésnek a. Folyamata. És most ez a legfrissebb és egy legdivatosabb terület, hogy a más csillagoknak vannak-e bolygói és azok milyenek. Tehát ezek az a, a kutatása. Szintén ebben is nagyon jók vagyunk. Hát azt mondani, hogy tehát, hogy akkor a csillagok belső szerkezete, születése és a körülötte levő bolygók, és ugye a bolygórendszerek kialakuláson ott tartunk, hogy ezt is konkrétan vizsgálni lehet, hogy hát milyen folyamatok, vezettek ahhoz, hogy ezek azok a bolygók léteinek. Persze korábban ugye csak azok az ismertekre korlátozottunk, amilyen mi naprendszerünk. Hát ez egy speciális eset. Most már hát ugye több száz ilyen egzobolygót ismernek, sőt most már a Kepler űrtávcső ez, ezt már ugye ez ezres nagyságre emelte. A másik fontos terület ugye a nap arcolatának a vizsgálata. Tehát az, hogy hosszú évekre visszamenően milyen, milyen, a, milyen a nap, ugye, milyen ciklusok vannak a nap tevékenységében, és itt van egy nemzetközi is egyedülálló katalógus, a Debreceni napfolt katalógus, ilyenekheznek minden nap lehetőleg egy használható jó minőségű képet beszerezni vagy készíteni a napról, és akkor már évtizedekre vissza több százezer ilyen kép. ez a létezik legnagyobb adatbázis ebben. Ez a specialitás, a napfoltok mozgása, alakulása, fontos követése, és ebből egy olyan adatbázis létrehozása, amiből tehát a, a nap arcolatának a hosszú idei változását rekonstruálni és nem követni. És van a piszkés tetőn ugye egy megfigyelő állomás, amit a 50-es években határoztak el, hogy létrehozzák. 1962-ben kezdett üzemelni az első távcső piszkés tetőn, és idén lesz 50 éve annak, hogy az első felvételt készítették vele, amikor június közepén. Akkor volt még egy baján, volt egy egy mesterséges, megfigyelő állomás, amit 1990-es évek elején anyagokokból az akadémia leadott, és átvette a Báskiskun megyei önkormányzat, és most hosszas tárgyalások vannak arra, hogy ez megint visszakerül az akadémia égisze alá. Tehát pillanatnyilag van, tehát ez a schwab ez a központ, a csillagászati Intézet központja, Piskistetőr, ugye csillagászati Megfigyelés Állomás, és a Debreceni Napfizikai Intéde, illetve a debreceniieknek még a gyulai víztorony tetején fel van állítva még egy megfigyelő műszerűk azért, mert a víztoronyban levő nagy mennyiségű víz kedvező feltételeket biztosít a nap megfigyeléséhez, mert ugye na, nyári napokon mindig látjuk azt az ünk testvölt, hogy meg a levegő, ahogy felforosodik, hát az a nagytömegű víz, amit van a ezt csillapítja, és én értemben jó élesképeket lehet készíteni a, a napról. Tehát ilyen értelemben ez a három egység, a Budapest központ, Piszkés tető, Debrecen. Ami a műszaki paramétereket illeti, hát ugye manapság, amikor nagy hálózatokkal, esetleg nagy hatalmas vagy olyan optikai ö, megfigyelő egységekkel ö, operálnak már a nagy nemzetközi kutatásokban, amelyiknek folyékony lencséje van például, hogy minél semlegesebb legyen a környezeti hatásokkal szemben, hogy tisztán tudja észlelni a nagy távolságokból bejövő adatokat. Itt milyen műszaki felszereltséggel dolgoznak? Van-e optikai távcső még egyáltalán? Hát, hogy csak az van. Ezek viszonylag a nemzetközi mezőnyben, ezek ma kis távcsöveknek számítanak. Tehát a tükör átmérővel szokták jellemezni a táv, az optikai távcsövek nagyságát. Ugye most van tervezés, és hát hamarosan kivitelezés alatt egy európai közös együttműködésben egy olyan, ami nagyjából 40 méter tükör. Hát ez persze nem egybe lesz, hanem ilyen szegmentált tükör. Tehát Persze a 40 méter összehasonlítjuk az 1 métert, átmérővel, átmérővel, ami a legnagyobb Magyarország a tápcső, az egy ilyen szerény tápcső. Na most ugye egy dolog egy objektumot fölfedezni, és vannak objektumok, amiket hosszú éveken kell követni kell. és erre már túl drágák a nagy tápcsövek. Tehát ezek a követő programokra kisebb távcsöveket használnak, tehát ilyen módon ezekkel az eszközökkel eredményesen belet nem egy nemzetközi együttműködésekbe. Itt mindig vannak persze feltételek, hogy a mérési pontosság, meg az, az eszközöknek a megbízhatósága az persze világszínvonalon kell állni, és hogy ez mindenkori vezetésnek a felelősség és a feladata, hogy ezt próbálja, hogy a pénzügyi lehetőségeket ezekkel a követelményekkel összhangba hozni. És hát azt lehet mondani, hogy eddig, ez, eddig még ez mindig sikerült. Tehát az itt futó programok, ezek még részei nagyobb nemzetközi programoknak, vagy zömmel részei, vagy pedig az eredményeket felhasználják más kutatásokban. Illetőleg az Európai Unió bizonyos anyagi támogatást biztosít, hogyha nagyobb külföldön működő távcsőkön elnyert, tehát benyújtott egy tudományos programot és elnyerte a időt, akkor az udoltozás és a lebonyítás és az észrejés a költséget az Európai Unió átvállalja. Tehát van egy ilyen program, hogy az Opticon program, amelyek a keretében, tehát az itteni kutatók megpályázhatnak nagyobb távcsöveken távcsérőt, és ha ezt elnyerték, akkor ennek a programnak a keretében az Európai Unió ezt, ezt kifizeti. És hát részt lehet venni az Európai Ürünnökség, a European Space Agency-nek a csillagászat programjaiban. Magyarországnak van egy, van egy kormányközi megállapodása, egy kormány egy megállapodása a PEX szerződés, ez azt jelenti, hogy ha bármelyik kutatóintézet bizonyítani tudja, hogy az ő tudományos felkészültsége, az hasznosítható az Európai Ürünésségnek megfelelő ilyen programjaiban, akkor az ennek a pénzügyi fedezetét a magyar kormány állja. Tehát a magyar kormánynak van egy szerződés Európai ennek van egy pénzügyi kerete, és akkor az, ilyen, az Európai Ürünésségtől leszerződött ilyen kutató együttműködés ...nek a fedezete ebből biztosítva van. Most ilyen program az intézetünk keretein belül is több fut, amiben tehát a végfelhasználó az Európai ügynökség Ez bizonyos az Európai Ügynégségét kifejlesztett eszközöknek a bemérése, bekalibrálása, illetve az égboltról olyan objektumok kiválogatása, amit azt ezekre a drágább eszközökkel mezeneknek, mert erre anyagi keretük nincsen, de nincs is értelme, tehát az, a, a, az egy target kiválasztás, amit szintén itt a mi eszközeinkkel végeznek ebben az együttműködésnek a keretében. Nagyon szépen köszönöm! Kérem. Mondjuk még annyit megkérdeznék, hogy vannak-e esetleg nyílt napok, amikor teljesen spontán laikus, vagy hát nem spontán, de laikus érdeklődők ide esetleg ö, felnézhetnek? Persze, a most pillanatnak, évente kétszer van ilyen akadémia, mindig meghirdeti a Tudomány hónapját novemberben, és akkor persze az intézetek is ilyen értelemben a rendelkezési állnak a nagy közönségnek, hogy bemutassák, hogy az adóforintokból, hogy milyen tudományt végeznek. Illetőleg, amikor az intézet születésnapja a más huszadikán, hát annak a környékén is van ilyen, ezt mindig a honlapunkon meg tudtuk hirdetni. Na, puzdítjuk kedves hallgatóinkat, hogy látogassanak el ezeken Igen. az időpontokban. Köszönjük szépen Balázs Önök a Lokátor című tudományos ismeretterjesztő műsort hallották a Civil Rádió FM 98-on. Mai adásunkban Balázs Lajos igazgatóval beszélgettünk a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának Konkoytege Tegemiklós Csillagászati Intézetének történetéről, kutatásairól. A műsort és a műsorban szereplő kutatást az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram támogatta. Jövő héten jelentkezünk. Visszhal!